Mircea Eliade. Istoria ideilor și credințelor religioase Continuare Sincopa, anarhie, disperare și democratizarea vieții de dincolo de mormânt Pepi al ii a fost ultimul faraon al dinastiei a, a La puțin timp după moartea sa, către 2200, Egiptul a fost grav zguduit de un război civil și statul s-a prăbușit. Slăbirea puterii centrale încurajase ambițiile dinaștilor. Câteva timp, anarhia pustii țara. La un anumit moment, Egiptul a fost scindat în două regate, cel din nord cu capitala la Heracleopolis și cel din sud a cărui capitală era Teba. Războiul civil s-a terminat cu victoria tebanilor și ultimii regi ai dinastiei A11 -a reușiră să reunifice țara. Perioada de anarhie numită de istorici Prima Perioadă Intermediară, a luat sfârșit în 2050, cu venirea dinastiei a 12. Restaurarea puterii centrale a marcat începerea unei adevărate renașteri. În timpul perioadei intermediare s-a produs democratizarea existenței post -mortem. Nobilii recopiau pe sarcofagele lor textele piramidelor, redactate exclusiv pentru faraoni. Este singura epocă în istoria egipteană în care faraonul a fost acuzat de slăbiciune și chiar de imortalitate. Grație mai multor compoziții literare, de un foarte mare interes, se pot urmări profundele transformări care au avut loc în timpul crizei. Textele cele mai importante sunt cunoscute sub titlurile Învățături pentru regele Mericare, Mustrarea profetului, Cântecul harpistului, Dialogul unui om dezăndășduit cu sufletul său. Autorii lor evocă dezastrele provocate de prăbușirea autorității tradiționale și mai ales nedreptățile și crimele care mână la scepticism și disperare și chiar la sinucidere. Dar aceste documente indică în același timp o schimbare de ordin interior. Anumiți demnitari, cel puțin, își pun întrebări asupra responsabilității lor în catastrofă și nu șovăie să se recunoască vinovați. Un anume ipuer se prezintă în fața faraonului pentru a-i raporta proporțiile dezastrului. Iată, țara este despuiată de regalitate de către câțiva indivizi responsabili. Iată, oamenii se răzglătesc împotriva uraeusului regal, care a pacificat cele două țări. Președința regală poate fi rasă într-o oră. Provinciile și templele nu mai plătesc taxe din pricina războiului civil. Mormintele piramidelor au fost sălbatic jefuite. Regele a fost luat de săraci. Iată, cel care fusese înmormântat ca un șoi divin, zace acum pe un simplu bric. Ascunzătoarea piramidei este acum goală. Totuși, pe măsură ce vorbește, profetul Ipuwer, devine mai îndrăzneț și sfârșește prin a l condamna pe faraon pentru anarhia generală. Căci regele trebuia să fie păstorul poporului său și totuși domnia sa făcea să troneze moartea. Autoritatea și justiția sunt cu tine, dar pretutindeni în țară tu instalezi confuzia și zgomotul certurilor. Iată, fiecare se aruncă asupra vecinului său. Oamenii execută ceea ce tu le-ai ordonat. Totul arată că actele tale au creat această situație și că ai proferat minciuni. Unul din regii aceleiași perioare a compus un tratat pentru fiul său, Mericare. El își recunoaște cu umilință păcatele. Egiptul luptă chiar în necropole și eu am făcut la fel. Nenorocirile țării au avut loc din cauza faptelor mele, și am luat la cunoștință de răul pe care l-am făcut numai după ce l-am săvârșit. El recomandă fiului său să acționeze cu dreptate atât timp cât va trăi pe pământ. Nu te bizui pe lungimea anilor căci judecătorii care te vor judeca după moarte privesc vremea vieții tale ca pe un ceas. mai faptele omului rămân cu el, prin urmare, nu fărăul, în loc de a ridica un monument de piatră, acționează astfel încât, Monumentul tău să dureze prin dragostea pentru tine. Iubește întreaga lume, căci zeii prețuiesc dreptatea mai mult decât ofrandele. Consolează-l pe cel care plânge, nu urgisi văduva, nu despuia pe nimeni de averea tatălui său, nu pedepsi pe nedrept, nu ucide. Un anumit vandalism îi consternase întotdeauna pe egipteni. Oamenii distrugeau mormintele strămoșilor, zvârleau trupurile și răpeau pietre pentru propriile lor morminte. Așa cum arăta Ipuwer, numeroși morți sunt îngropați în fluviu. Fluviu a devenit un mormânt. Și regele îl sfătuia pe fiul său, Mericare, nu strica mormântul altuia, nu construi mormântul tău din sfărămături. Cântecul harpistului evocă jaful și distrugerea mormintelor dar din motive cu totul diferite. Zii care au trăit odinioară și odihneau în piramidele lor și, de asemenea, morții beatificați, îngropați în piramidele regilor, lăcașurile lor nu mai există. Privește ce au devenit. Zidurile sunt sparte și casele lor nu mai există, ca și cum n-ar fi fost nici când. Dar pentru autorul poemului, aceste nelegiuiri nu fac decât să reconfirme misterul impenetrabil al morții. Nimeni nu se întoarce de dincolo ca să ne povestească cum modul să ne spune de ce au ei nevoie, să ne liniștească inimile până când vom lua și noi calea către locul în care s-au dus. Prin urmare, conchide harpistul, dă urmare dorinței tale, atât timp cât vei trăi, nu stă să inima să tânjească. Prăbușirea tuturor instituțiilor tradiționale se traduce prin agnosticist și pesimist, și, totodată, printr-o exaltare a bucuriei de a trăi care nu reușește să ascundă o profundă disperare. Sincopa regalității divine aduce fatalmente devalorizarea religioasă a morții. Dacă faraonul nu se mai comportă ca un zeu întrupat, totul este repus în discuție. În primul rând, semnificația vieții și, deci, realitatea post-existenței de dincolo de mormânt. Cântecul harpistului amintește alte crize de deznădejde. În Israel, în Grecia, în vechea Indie, frize provocate de prăbușirea valorilor tradiționale. Textul cel mai emoționant este, desigur, Disputa asupra sinuciderii. Este un dialog între un om copleșit de deznădejde și sufletul său. Omul se străduiește să-și comingă sufletul de oportunitatea sinuciderii. Cu cine să mai stau de vorba acum? Frații s-au umplut de cruzime, prietenii de ieri s-au făcut vrăjmași, inimile sunt lacome. Fiecare apucă bunul aproape lui său, nu mai există drepți. Țara este abandonată lucrătorilor nedreptății, păcatul care dă târcoale pe pământ nu are sfârșit. Evocată în mijlocul acestor flageluri, moartea îi apare mai mult decât binevenită. Ea îl coplășește de beatitudini uitate sau puțin cunoscute. Moartea e pentru mine, astăzi, ca vindecarea pentru un bolnav, ca parfumul de mit. Ca nireasma florilor de lotus, ca aroma câmpurilor după ploaie, ca dorul unui om de a se duce acasă după o robie lungă și grea. Sufletul său îi amintește întâi că sinuciderea îi va interzice îngroparea și slujbele funerare. El se stăduiește apoi să-l convingă să-și uite grijile căutând plăcerile senzuale. În cele din urmă, sufletul îl asigură că va rămâne alături de el chiar în cazul în care se hotărăsc să se sinucidă. Operele literare ale epocii intermediare au continuat să fie citite și recopiate mult timp după restaurarea unității politice sub faraonii Imperiului Mijlociu, între 2040 și 1730. Aceste texte reprezentau mai mult decât mărturii fără egal ale marii crize. Ele ilustrau în plus o tendință a spiritului religios egiptean care n-a încetat să se amplifice de atunci. E vorba de un curent de gândire greu de descris pe scurt, dar a cărui principală caracteristică este importanța acordată persoanei umane ca replică virtuală a modelului exemplar, persoana faraonului. Teologia și politica solarizării Imperiul de mijloc a fost condus de o serie de suverani excelenți, aparținând aproape toți dinastiei a XII-a. Sub domnia lor, Egiptul a cunoscut-o epocă de expansiune economică și de mare prestigiu internațional. Numele alese de către faraonii în timpul încoronării exprimă voința lor de a se purta cu dreptate față de oameni și de zei. În timpul dinastiei a XII, Amon, unul dintre cei opt zei adorați la Hermopolis, a ajuns la rangul suprem sub titlul de Amon Ra. Fondatorul dinastiei se numea Arnenemhat, Amonul cel din tâi. Zeul ascuns a fost identificat cu soarele, zeu manifestat prin excelență. Grație solarizării, Amun a devenit zeul universal al noului imperiu. În mod paradoxal, acest imperiu, singurul care merită acest nume de altfel, a fost consecința întârziată, dar ineluctabilă, a unei a doua crize, declanșată după stingerea dinastiei a xii -a. Un mare număr de suverani se succedară rapid până la invazia hixoșilor, în 1674, nu cunoaștem cauzele dezintegrării statului cu două generații încă înaintea atacului hixoșilor. Dar oricum, egiptenii nu ar fi putut rezista mult timp împotriva asaltului acestor războiniști redutabili, care foloseau calul, armura, carul de luptă și arcul compus. Se cunoaște destul de puțin istoria hixoșilor. Totuși, avântul lor spre Egipt era, desigur, consecința migrațiilor care zguduiseră Orientul apropiat în secolul al 17 lea înainte de Hristos. După victorie, cuceritorii s-au instalat în Deltă. Din capitala lor, Avaris, ei guvernează prin intermediul vasarilor cea mai mare parte a Egiptului de jos. Dar ei comite eroarea de a tolera în schimbul unui tribut succesiunea faraonilor în Egiptul de Sus. Hixoșii au importat anumiți zei sirieni, în primul rând pe Baal și Teșub, pe care i-au identificat cu Set. Promovarea la rangul suprem al ucigașului lui Osiris constituia, desigur, o grea umilire pentru egipteni. Trebuie să precizăm totuși că, încă din dinastia IV a cultul lui Set era practicat în Delta. Pentru egipteni, invazia hixoșilor reprezentau o catastrofă greu de înțeles Încrederea în poziția lor privilegiată, predeterminată de zei, a fost grav atinsă, în plus, în timp ce Delta era colonizată de către asiatici, cuceritorii, întăriți în taberele lor fortificate, ignorau cu dispreț civilizația egipteană. Dar egiptenii au principul lecția. Treptat ei au învățat să mânuiască armele învingătorilor. La un secol după dezastru, aproximativ 1600 înainte de Hristos, Teba, în care domnea un faraon al dinastiei a XVII, declanșa războiul de eliberare. Toria finală coincide cu venirea dinastiei a XVIII, între 1562-1308 înainte de Hristos și întemeierea Imperiului Nou. Eliberarea s-a tradus printr-un avânt al naționalismului și xenofobiei. A fost nevoie de cel puțin un secol pentru a se stinge setea de revanșă împotriva hixoșilor. La început, suveranii întreprindeau raiduri de pedepsire, dar în 1470 înainte de Hristos, Tutmosis al III-lea deschidea seria campaniilor militare în Asia printr-o expediție împotriva vechilor fortificații ale hixoșilor. Sentimentul de nesiguranță născut de ocupația străină s-a stins greu. Pentru a face Egiptul invulnerabil la agresiunile externe, Tutmosis al III-lea a procedat la o serie de cuceriri care au dus la imperiu. Probabil că frustrațiile suferite în primii 22 de ani de domnie au exacerpat ambițiile sale militare, căci în tot acest timp adevăratul suveran fuzese mătușa și soacra sa, Hat Shepsut. Această regină, deosebit de înzestrată, prefera expansiunea culturală și comercială războailor de cucerire. Dar la 15 zile după căderea lui Hatshepsut, Tutmosis era de acum în drum spre Palestina și Siria pentru a-i supune pe rebeli. La puțin timp după asta, el triumfă la Megiddo. Din fericire pentru viitorul Imperiului, Tutmosis s-a arătat generos cu învinșii. Acesta era sfârșitul izolaționismului egiptean, dar și declinul culturii tradiționale egiptene. În ciuda duratei relativ scurte a Imperiului, urmările sale au fost irreversibile. Ca urmare a politicii sale internaționale, Egiptul s-a deschis progresiv spre o cultură cosmopolită. Un secol după victoria de la Megiddo, prezența masivă a asiaticilor este atestată peste tot, chiar în administrație și în reședințele regale. Numeroase divinități străine erau nu numai tolerate, dar și asimilate zeităților naționale, în plus, zei egipteni încep să fie adorați în țările străine și Amon Ra devine un zeu universal. Solarizarea lui Amon ușurase atât sincretismul religios cât și restaurarea zeului solar în rangul întâi, căci soarele era zeul universal accesibil. Cele mai frumoase imnuri închinate lui Amon era, exaltând ca pe un creator universal și cosmocrat, au fost compuse la începutul epocii imperiale. Pe de altă parte, adorarea zeului solar ca zeu suprem prin excelență pregătea o anumită unitate religioasă. Supremația unuia și aceluiași principiu divin se impunea, progresiv, din valeanirului până în Siria și în Anatolia. În Egipt, această teologie solară de tendință universalistă se găsea fatal implicată în tensiunile de ordin politic. În timpul dinastiei XVIII, templele lui Amunra au fost considerabil mărite și veniturile lor înzecite. Ca urmare a ocupației chixoșilor și mai ales a eliberării Egiptului de către un faraon din Teba, zeii au fost puși să conducă într-un tip mai direct treburile statului. Aceasta însemna că zeii, în primul rând Amon își comunicau sfaturile prin intermediul corpului sacerdotal. Marele preot al lui Amon a câștigat o autoritate considerabilă. El se situa imediat după faraon. Egiptul era pe punctul de a deveni o teocrație, ceea ce de altfel nu reducea lupta pentru putere între marele preoți și faraoni. Această excesivă politizare a ierarhiei sacerdotale a ridicat tensiunea dintre diferitele orientări teologice la nivelul unor antagonisme adeseori irreductibile. Akhenaton sau Reforma Ratată Ceea ce s-a numit Revoluția de la Amarna, 1375-1350, adică promovarea lui Aton, discul solar ca zeu suprem, se explică în parte prin voința faraonului Amenhotep al IV-lea de a se elibera de sub dominația marelui preot. Într-adevăr, la puțin timp după întronare, tânărul suveran i-a ridicat marelui preot al lui Amon dreptul de a administra bunurile zeului, retrăgându-i astfel izvorul puterii. Apoi faraonul și-a schimbat numele, din Amon este mulțumit, în Ach, en aton cel care îl slujește pe Aton. A abandonat vechea capitală, Teba, orașul lui Amon, și a clădit un altul la 500 de kilometri mai la nord, pe care l-a numit ah -Aton, actualmente Tel el Amarna, și unde a ridicat palatele și templele lui Aton. Spre deosebire de sanctuarele lui Amon, acele ale lui Aton nu erau acoperite. Soarele putea fi adorat în toată splendoarea sa. Nu a fost singura inovație a lui Akhenaton. În artele figurative, era încurajat stilul numit mai apoi, naturalismul de la Amarna. Pentru prima oară, limbajul popular a fost introdus în inscripțiile regale și în decretele oficiale. În plus, faraonul a renunțat la convenționalismul rigid impus de etichetă și a lăsat să domnească spontaneitatea în relațiile cu membrii familiei sale și cu intimii săi. Toate aceste inovații se justifică prin valoarea religioasă pe care Achenaton o acordă adevărului, deci la tot ce era natural, conform cu ritmurile vieții. Pentru că acest faraon bălnăvicios și aproape diform, care urma să moară foarte tânăr, descoperise semnificația religioasă a bucuriei de a trăi, de atitudinea de a primi creația inepuizabilă a lui Aton, în primul rând, lumina divină. Pentru a-și impune reformă, Akhenaton L-a înlăturat pe Amon și pe toți ceilalți zei în favoarea lui Aton, zeul suprem, identificat cu discul solar, sursă universală a vieții. Acesta era reprezentat cu raze care se terminau prin niște mâini aducând credincioșilor simbolul vieții. Esențialul teologiei lui Akhenaton se găsește în două imnuri adresate lui Aton, singurele care s-au păstrat. E vorba desigur de una din cele mai nobile expresii religioase egiptene. Soarele este începutul vieții, razele sale sărută toate țările. Deși foarte departe, razele tale sunt pe pământ. Deși ești pe fețele oamenilor, urmele tale nu se văd. Aton este creatorul sămânței în femeie. El e cel care dă viață embrionului și veghează nașterea și creșterea copilului, așa cum dă viață și puiilor de pasăre și apoi o crotește. Cât de diferite sunt operele tale, ele sunt ascunse înaintea oamenilor, o, unic Dumnezeu, în afara căruia nu este altul. Aton a creat toate țările, bărbații și femeile, le-a pus pe toate la locul lor, având grijă de nevoile lor. Lumea trăiește prin tine, fiecare își are hrana sa. Pe bună dreptate, acest timp a fost comparat cu Psalmul 104. S-a vorbit chiar de caracterul monodeist al lui Akhenaton. Originalitatea și importanța celui ce a fost primul individ al istoriei, cum îl caracterizează Bradstead, sunt încă mult discutate. Dar nu ne putem îndoi de fervoarea sa religioasă. Rugăciunea găsită în sarcofagul său conținea aceste rânduri. O să respir dulcea ar gurii tale. În fiecare zi îți voi contempla frumusețea. dă mâinile tale pline de spiritul tău ca să te primești și să trăiesc prin el. Chiamă numele meu de-a lungul veșniciei niciodată nu va lipsi la chemarea ta. După 33 de secole, această rugăciune își păstrează încă forța emoțională. În timpul domniei lui Akhenaton și tocmai din cauza pasivității lui politice și militare, Egiptul și-a pierdut Imperiul Asiatic. Succesorul său, Tutankamon, 1357-1549, a reluat raporturile cu Marele Preot al lui Amon și s-a reîntors în Teba, Urmele reformei atoniste au fost în cea mai mare parte șterse. La puțin timp după aceasta, mare ultimul faraon al lungei și glorioasei dinastii. După opinia comună a sapanților, stingerea dinastiei a XVIII marchează totodată sfârșitul creativității genului egiptean în ceea ce privește creațiile religioase. Ne putem întreba dacă modicitatea lor până la întemeierea misterilor lui Isis și Osiris nu se explică prin grandoarea și eficacitatea sintezelor puse la punct în timpul Imperiului Nou. Căci, dintr-un anumit punct de vedere, aceste sinteze reprezintă vârful gândirii religioase egiptene. Ele constituie un sistem perfect articulat care nu mai încurajează decât inovații stilistice. Pentru a aprecia mai exact importanța acestor sinteze teologice, să revenim o clipă asupra monoteismului atonian. Trebuie să precizăm de la început că expresia utilizată de Akhenaton în imnul său, singurul zeu în afara căruia nu există altul, era aplicată cu o mie de ani înaintea reformei de la Amarna, lui Amon, lui Ra, lui Atum și altor zei. În plus, așa cum remarcă John Wilson, existau cel puțin doi zei, căci Akhenaton era el însuși adorat ca o divinitate. Rugăciunile credincioșilor, adică grupului restrâns de funcționari și de demnitarii de la curte, erau adresate nu lui Aton, ci chiar lui Akhenaton. În admirabilul său imn, faraonul declară că Aton este zeul său personal. Tu ești în inima mea și nimeni altul nu te cunoaște în afară de fiul tău, pe care l-ai inițiat în planurile și în puterea ta. Aceasta și explică dispariția aproape instantanea atonismului după moartea lui Akhenaton. La urma urmei, era o devoțiune limitată la familia Regară și la Curteni. Să adăugăm că Aton era cunoscut și adorat cu mult timp înainte de reforma de la Amarna. În cartea despre ceea ce este în lumea de dincolo, Ra este numit stăpânul discului, Aton. În alte texte din dinastia XVIII, Amon, zeul ascuns, este ignorat, în vreme ce Ra este descris ca zeu a cărui față este acoperită și care se ascunde în cealaltă lume. Altfel spus, caracterul misterios și invizibilitatea lui Ra sunt declarate aspecte complementare lui Aton, zeul de plin manifestat în discul solar. Sinteza finală Asocierea Ra-Osiris Teologii Imperiului Nou insistă asupra complementarității zeilor opuși și chiar antagonici. În litania lui Ra, zeul solar este numit unul adunat împreună. El este reprezentat sub forma lui Osiris mumie, purtând coroana Egiptului de sus. În alți termeni, Osiris este pătruns de spiritul lui Ra. Identificarea celor doi zei se împlinește în persoana faraonului mort. După procesul de Osirizare, regele învie ca tânăr Ra, căci călătoria soarelui reprezintă modelul exemplar al destinului omului, trecerea de la un mod de a exista la altul, de la viață la moarte și, apoi, la o nouă naștere. Coborârea lui Ra în lumea subterană semnifică moartea și învierea sa. Un anumit text îl evocă pe Ra care se va odihni în Osiris și Osiris care se va odihni în Ra. Numeroase aluzii mitologice subliniază dublul aspect al lui Ra, solar și osirian. Coborând în cealaltă lume, regele devine echivalentul binomului Osiris-Ra. Sau reluând o formulă fericită a lui Randall Clark, Ra, caseu Transcendent și Osiris, Cazeu Emergent, constituie manifestările complementare a divinității. În ultimă instanță este vorba despre același mister și anume multiplicitatea formelor emanate de o singură divinitate. După teogonia și cosmogonia efectuată de Atum, divinitatea este în același timp una și multiplă. Creația constă în multiplicarea numelor și a formelor sale. Asocierea și coalescența zeilor sunt operații familiare gândirii religioase egiptene din cea mai îndepărtată antichitate. Originalitatea teologiei Imperiului Nou este, pe de o parte, postulatul dublului proces al osilizării lui Ra și al solarizării lui Osiris, pe de altă parte, convingerea că acest dublu proces revelează semnificația secretă a existenței umane și anume complementaritatea între viață și moarte. Dintr-un anumit punct de vedere, această sinteză teologică confirmă victoria lui Osiris, acordându-i și o nouă semnificație. Triunful zeului asasinat era total încă de la începutul Imperiului Mijlociu, începând cu dinastia XVIII. Osiris devine judecătorul morților. Cele două acte ale dramei de dincolo de mormânt, procesul și cântărirea inimii, se desfășurau înaintea lui Osiris. Distincte în textele sarcofagelor, Procesul și cântărirea inimii, fiind să se confunde în Cartea Morților. Aceste texte funerare, editate în timpul noului imperiu, dar conținând materiale mai vechi, se vor bucura de o popularitate neegalată până la finele civilizației egiptene. Cartea Morților este ghidul prin excelență al sufletului în lumea de dincolo. Rugăciunile și formulele magice pe care le conține au drept scop să ușureze călătoria sufletului și mai ales să-i asigure succesul, în încercările procesului și cântăririi inimii. Printre elementele arhaice ale cărții morților, să relevăm primejdia morții a doua, importanța de a păstra memoria și de a-și reaminti numele, credințe amplu atestate la primitivi, dar și în Grecia și India veche. Lucrarea reflectă totuși sintezele teologice ale Imperiului Nou. al lui Ra descrie călătoria cotidiană a soarelui, când pătrunde în lumea subterană, el răspândește acolo bucuria. Morții se bucură când strălucește acolo pentru marele zeu Osiris, domnul veșniciei. Numai puțin semnificativă este dorința mortului de a se identifica cu o divinitate, Ra, Horus, Osiris, Anubis, Tah, etc. Aceasta nu exclude deloc folosirea de formule magice. Într-adevăr, a cunoaște numele unui zeu echivalează cu a obține o anumită putere asupra lui. Valoarea magică a numelui și în generala cuvântului era desigur cunoscută încă din preistorie. Pentru egipteni, magia era o armă făurită de zei pentru apărarea omului. În epoca Imperiului Nou, magia este personificată de un zeu care îl îndovărășește pe Ra în barca sa, ca un tribut al zeului solar. În fond, călătoria nocturnă a lui Ra în lumea subterană, coborâre periculoasă, semănată cu numeroase obstacole, constituie modelul exemplar al călătoriei oricărui mort către locul de judecată. Unul din capitolele cele mai importante ale cărții morților, capitolul 125, este consacrajul judecății sufletului în marea sală. Inima mortului este pusă pe un taler al balanței. Pe un altul se află o pană sau un ochi, simboluri ale lui Maat. În timpul operației, mortul recită o rugăciune rugându-și inima să nu mărturisească împotriva lui. Apoi, el trebuie să pronunțe o declarație de învinovăție, impropriu denumită confesiune negativă. Nu am săvârșit nedreptatea față de oameni, nu l-am blestemat pe Zeu, nu l-am sărăcit pe cel sărac, nu am ucis, nu am precinuit nimănui durere și suferință, nu am micșorat ofrandele de crană aduse în templu. Sunt pur, sunt pur, sunt pur, sunt pur. Mortul se adresează celor 42 de zei care constituie tribunalul. Salut vouă, zeilor de aici! Eu vă cunosc, vă știu numele. Nu voi cădea sub loviturile voastre. Nu veți vorbi de rău despre mine zeului pe care îl însoțiți. Veți spune că Maat îmi revine în prezența stăpânului Universului, căci eu am practicat Maat în Egipt. El își urostește propriul elogiu. Am mulțumit pe zeu cu faptele pe care le îndrăgește. Am dat pâine celui infometat, apă celui însetat, veșminte celui gol, o barcă celui ce nu avea. De aceea, mântuiți-mă, apărați-mă. Nu mărturisiți împotriva mea în fața marelui zeu. Apoi se întoarce către Osiris. O zeu care șezi pe locul tău alt. tu poți să mă ocrotești împotriva sorilor care seamănă nenorocirea și trezesc necazurile, căci eu am săvârșit maat în numele stăpânului lui Maal, sunt pur. În plus, mortul este supus unui interrogatoriu de ordin inițiatic. El trebuie să demonstreze că știe numele secrete ale diferitelor părți ale porții și ale pragului, ale pasnicilor sălii și ale zeilor. Meditând asupra misterului morții, geniul egiptean a realizat ultima sinteză religioasă, singura care și-a menținut supremația până la sfârșitul civilizației egiptene. E vorba, desigur, de o creație susceptibilă de interpretări și de aplicații multiple. Sensul profund al binomului Rau-Siri sau al continuității viață-moarte-transfigurare nu era în chip necesar accesibil credincioșilor convinși de infalibilitatea formulelor magice. Totuși, acestea, din urmă, reflectau aceeași gnosă esatologică. Dezvoltând vechea concepție despre moarte ca transmutație spirituală, teologii Imperiului Nou au identificat modelele acestui mister atât în acțiunile zilnice ale lui Ra, cât și în drama primordială a lui Osiris. În acest mod, ei au articulat într-un singur sistem ceea ce părea prin excelență etern și invulnerabil, cursa Soarelui, ceea ce era doar un episod tragic și, la urma urmei, întâmplător, uciderea lui Osiris și ceea ce părea prin definiție efemer și fără sens, existența umană. În articularea acestei soteriologii, rolul lui Osiris a fost esențial. Grație lui, fiecare muritor putea să spere de acum înainte un destin regal în cealaltă lume. În ultimă instanță, faraonul constituia modelul universal. Pensiunea între privilegiu, înțelepciunea inițiatică și fapte bune este rezolvată într-un mod care poate să decepționeze uneori, căci dacă dreptatea era întotdeauna asigurată, Înțelepciunea inițiatică putea să fie redusă la posesia formulelor magice. Totul depindea de perspectiva în care se situa omul în raport cu ansamblul esatologic, stângace articulat în Cartea Morților și în alte opere similare. Aceste texte solicitau mai multe lecturi efectuate la niveluri diferite. Lectura magică era, desigur, cea mai ușoară. Ea nu implica decât credința în atotputernicia verbului, în măsura în care, Grație unei noi esatologii, destinul regal devine universal accesibil, prestigiul magiei nu va înceta să crească. Amurgul civilizației egiptene va fi dominat de credințe și practici magice. Se cuvine să amintim totuși că în teologia memfită, Tah crease zeii și lumea prin puterea verbului.